פרק י"ד חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנו. הולך ביושרו ירא אדוני, ונלוז דרכיו בוזהו. בפי אוויל חוטר גאווה, ושפתי חכמים תשמורם. בעין אלפים אבוס בר, ורוב תבואות בכוח שור. עד אמונים לא יחזב. ויפיח כזווים עד שקר. ביקש לץ חכמה ואין, ודעת לנבון נקל. לך מנגד לאיש כסיל, ובל ידעת שפתי דעת. חכמת ערום הבין דרכו, ואיוול את כסילים מרמה. אווילים יליץ אשם, ובין ישרים רצון. לב יודע מורת נפשו, ובשמחתו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 חכם ירא ושר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח. קצר אפיים יעשה איוולת, ואיש מזימות יסנה. נחלו פתיים איוולת, וערומים יכתירו דעת. שחו רעים לפני טובים, ורשעים על שערי צדיק. גם לרעהו יישא נרש, ואוהבי עשיר רבים.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 ביראת אדוני מבטח עוז, ולבניו יהיה מחסה. יראת אדוני מקור חיים לסור ממוקשי מוות. ברוב עם חדרת מלך, ובאפס לאום מחיתת רזון. ערך אפיים רב תבונה, וקצר רוח מרים איוולת. חיי בשרים לב מרפה, ורקב עצמות קנאה. עושק דל, חירף עושהו, ומכבדו חונן אביון. ברעתו יידחה רשע, וחוסה ומותו צדיק. בלב נבון תנוע חוכמה, ובקרב כסילים תיבדע. צדקה תרומם גוי, וחסד לאומי מחטאת. רצון מלך לעבד משכיל, ועברתו תהיה מייביש.